Хамелеон приносить талан. «А яка вона на вигляд, ця Азра?» «Я її ще бачив», – Аман знизав плечима. «Кажуть, у неї вселяється на якийсь час дух жінки, яка кохає цього мандрівника. Інколи вона може вийти до нього у вигляді цієї жінки?» «Цікаво», – видихнув я і кинув погляд на сліди. «На моїх очах ямки слідів ставали все менш і менш помітними». Пісок вирівнював свою поверхню. Уже під ранок, коли Аман довіз нас до укріплення і поїхав, везучи заснулого Юру, я запитав полковника, чому майора поховали тут, поруч із Дервішем. Запухлий полковник уважно подивився мені в очі, не наче хотів перевірити, чи зможу я його зрозуміти. Вони сказали, що така могила буде надійною ланкою в ланцюгові українсько-казахської дружби. Він зітхнув, потім додав. Крім того, в нашого посольства забракне грошей, щоб відправити тіло додому. Частинку тіла я сам відвезу до Києва. Я кивнув. Було помітно, наскільки важко на душі в полковника. Мені не хотілося його більше турбувати, і я вчинив за прикладом Петра, який одразу по приїзді впав на свою підстилку поруч із Галею і вже на всю силу хропів. На добраніч сказав я полковнику. Він натомлено всміхнувся і жестом руки спрямував мій погляд на верхів'я пагорбів, із-за яких уже просочувалося світло ранку. Засинаючи, я обіймав гулю і думав про Азру, про лагідного янгола смерті, що набуває подоби закоханої в тебе жінки. Прокинувся я ближче до полудня, стискаючи в руці пістолет із глушником. озирнувся. Гуля з Галею метушилися біля багаття. Петро ще спав. Полковника видно не було. Я кілька хвилин оговтувався, пригадував події минулого дня. Потім заховав пістолет до рюкзака, заробив маленьку зарядку, кілька разів присів і помахав руками для бадьорості. Сонце висіло просто над нами, забиваючи тінь в пісок. Я підійшов до жінок. Отримав з їхньої ласки піалу з чаєм, що вже холонув. Видно, вони самі нещодавно чаювали, насолоджуючись відсутністю чоловіків. Галя була в своїх незмінних джинсах, зате її маленькі груди граційно підкреслювала темно-червона майка. Гуля сьогодні носила сорочку-сукню салатного кольору. «Цікаво», – подумав я, – а як вона одягатиметься в Києві? Бо ж у такому вбранні спокійно навіть по безлюдній вулиці не пройдеш. Полковник не казав, куди вирушив, запитав я в жінок, коли допив чай. Він уже давно пішов, відповіла Галя. Години з тому, мабуть, до міста. І нічого не говорив? Казав, що до обіду повернеться. Я кивнув. Галя і Гуля саме починали варити обід, тому, судячи з усього, чекати на повернення полковника залишалося недовго. Цікавість і почуття голоду примусили мене постояти якийсь час поруч із багаттям і нашими куховарками. Приємний солодкуватий запах лоскотав Ніздрі. Я придивився. Галя розкачувала тонкий шар тіста і різала його на ромбики. А Гуля на цій такій дошці, з іншого боку, нарізала смужками сухе м'ясо. Поруч у піалі лежала гірка порізаної кільцями фіолетової цибулі. Схоже, обід заплановано святковий. Я ковтнув слину. «Що це на сьогодні?» – запитав я. «Аман залишив трошки баранини Будемо казахський суп їсти», – відповіла Гуля, не повертаючись. «За моєю спиною пролунав кашель», – прокинувся Петро. Звівся на ліктях, покрутив головою по боках, потім знову ліг на спину і утупився напівсонними очима в білясте, засвічене яскравим полуденним сонцем небо. Полковник справді повернувся на обід. Він наче носом занюхав, чим загрожує можливе запізнення. У казанку доварювався масний суп із баранини, і аромат його створював навколо багаття атмосферу очікування». Учорашні поминальні 100 грамів усе ще вимагали закуски. По обіді полковник відкликав мене і Петра вбік. «Вам треба до вечора відіспатися», – сказав він добрим батьківським тоном. «Уночі буде багато роботи». Ми слухняно подалися до своїх підстилок. Після ситного і смачного обіду дрімота затуманила мою свідомість – Щойно я вмостився на спину, затуливши обличчя повстяною казахською шапкою подарунком батька Гулі. Прокинувся від ревіння моторів, підняв голову. Шум долинав із-за близького піщаного обрію, за яким починався спуск до нашого розкопу. Я вийшов на краюзвище і побачив внизу екскаватор і два великі самоскиди. Один із кразів стояв трошки віддалік від ями. Його водій-казах сидів на сходинці кабіни і курив. Другий раз стояв під завантаженням. Водій був у респіраторі. Екскаватор черпав пісок із нашої ями і насипав його в уже напівзаповнений кузов самоскида. Я придивився і помітив, що і казах у екскаваторі дихав через респіратор. Трошки віддалік стояв і спостерігав за завантаженням полковник Тараненко. Я повільно спустився до ями, підійшов до полковника. «Справа просувається, – сказав він мені. – Вам уже час збирати речі. – Що? – перепитав я. – Ми їдемо? – полковник кивнув. – За годину приїде Аман. Будемо супроводжувати вантаж. Дорога далека, до Красноводська понад 600 кілометрів. Я зітхнув. Пустеля відучила мене від наглих рухів, і тому думка про те, що треба швидко збирати речі, викликала в мене виразне неприйняття. Я піднімався на гору до нашої стоянки у досить роздратованому гуморі. Намагався робити широкі кроки, але пісок наче сміявся з мене, осипаючись під ногами і повільнюючи рух. Зрештою пісок переміг. Я піднявся наверх, заспокоєний, трошки втомлений. Сказав Гулі, що треба збиратися, і вона слухняно попрямувала до наших речей. Склала смугасту підстилку, заховала її в подвійний баул. Підійшла до вогнища за триногою, казанком та іншим кухонним приладдям. Я роззирнувся на всі біч. Механічний звук екскаватора суперечив мертвій красі цих руїн. Я спробував порахувати, скільки днів провели ми тут, але шум заважав мені. Гаразд, подумав я. Попереду 600 кілометрів дороги. Буде час і дні прорахувати, і про багато іншого поміркувати. Виїхали ми вечір. Попереду рухалися два крази з піском. У першому поруч із водієм їхав уже знайомий нам казах Юра, в другому Вітольд Юхимович. Ми у чотирьох їхали позаду в лендровері Амана. Аман врубав усі фари, і обидва самоскиди, які їхали попереду нас, здавалися якимись нереальними, наче ми дивилися кінофільм. Дорога петляла, і час до часу передній самоскид на мить вискакував зі світлового коридору.